بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا فقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وَمَنْ يُضْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل bir'atim dalala وكل dalala في النار نسأل الله السلامة والعالم كوم مسلمين dan كوم muslimat, rahimani ورحمكم الله من Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah suatu kewajiban. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang telah menyebabkan lisan-lisan umat Islam tidak pernah kering bersalat dan berselawat berselawat dan bersalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam keajaiban wahai muslimin dan ini adalah salawatul mu'jizat dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba yang telah berpulang ke rahmatullah seorang manusia dan utusan Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ratusan tahun meninggal dunia <tuh> jasad beliau terkubur tapi manusia tidak pernah berhenti berselawat dan bersalam kepada beliau Karena cinta kepada Rasulullah inilah, ma'asyiral muslimin. Para pejuang-pejuang Islam mengorbankan darah dan jiwa mereka. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah, para wanita wanita salihah melepaskan kepergian suami dan putra kecintaan mereka. Baiklah menjalani hidup menjadi menjadi yatim demi orang yang dikasihi mereka pergi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sehingga masyhur muslimin tiba ane Tatkala salah seorang salaf rahimahullah Bisa yang luar biasa sekarang. Seorang salaf, rahimahullah ditanya ya syekh wahai guru, ceritakan kepada kami bagaimana indahnya syurga. Allah, ceritakan kepada kami mengenai keindahan syurga. Pertanyaan mengenai keindahan syurga. Tentu yang terbayang di benak kita. Bagaimana indahnya makanan di surga. Bagaimana cantiknya. Bidadari-bidadari surga. Bagaimana indahnya itu. Nikmatnya ini. Mungkin itu yang segera terbayang. Tapi lain halnya dengan salaf-salaf seorang salaf, salaf, salaf, salaf Seorang yang hatinya. Telah penuh. Dengan kecintaan kepada utusan Allah SWT. Wahai Guru Ceritakan kepada kami bagaimana indahnya surga Ceritakan kepada kami Keindahan surga Apa jawaban beliau Sungguh Di antara keindahan surga Yaitu di dalamnya Terdapat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Beliau merasakan Surga itu indah dan makin indah di saat Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam ada di dalamnya apakah ini pernah kita merasakan yang ma'asyur merasakan indahnya ber berdampingan bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam Allah salah salam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallu berkhidmat kepada Rasul. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwuduk tiba-tiba sudah tersedia air wuduk. Mengambil air di negeri Padang Pasir pada zaman dahulu Bukanlah satu hal yang gampang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat air telah tersedia. Beliau memuji Allah dan berterima kasih. Selaya beliau bertanya siapa yang telah menyediakan air ini. Dijawab si fulan, ibnu fulan, salah seorang sahabat beliau. Dan merupakan ajaran Rasul dan kebiasaan Rasul Nabi yang mulia sallallahu tidak pernah ada kebaikan yang diberikan kepada beliau kecuali beliau akan membahasnya. Ini adap Rasulullah SAW, akhlak beliau. Tidak ada orang berbuat baik kepada beliau kecuali beliau balas. Tidak ada seseorang memberikan hadiah kecuali beliau balas dengan hadiah. Jika seandainya beliau tidak memiliki apapun, maka beliau mengucapkan jazakallahu. <tuh> beliau balas dengan doa. <tuh> Takkala Belum dikhabari Yang telah kan ayat tersebut Fulan bin Fulan Maka Rasulullah s.a.w. bertanya Kepada ayat Fulan bin Fulan Apa yang kau minta Apa yang kau Minta Rasul ingin balas Apa yang kau minta Apa yang diminta oleh sahabat ini Apa kata beliau Asaluka Murah fakta kefijannah, Allah Robber. Perkataan ringkas menunjukkan panjangnya kecintaan, dalamnya kecinta. Ya Rasul, yang ingin, yang aku inginkan adalah menjadi temanmu, bedapimu di dalam sorga. Wah, bagaimana aku telah berkhidmat kepadamu di dunia, aku ingin berkhidmat kepadamu di akhirat. Sebagaimana aku telah menemani Meri dunia, aku ingin berteman Dengan kau di akhirat, Allah As'aluka <coughs> Murafa'at Ya Rasul, aku ingin Menjadi temanmu, dia ya Rasul Lihat ma'asyur Muslim, cinta, Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka ikhwas kaliyan a'zakumullah Jangan ada Nama Rasulullah Sallallahu alaihi wa Kita dengar atau kita mengucapkannya Kecuali kita akan mengucapkan selawat dan salam setelahnya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahwasanya dengan berselawatnya seorang hamba kepada Rasulullah SAW, maka selawat tersebut Menjadi sebab Allah mengeluarkan hamba tersebut dari kegelapan menuju cahaya. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَاِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَبْضُرُ مَاتِي إِلَكُمْ Ini firman Allah. Dia, iaitu Allah yang telah berselawat kepadamu dan juga para malaikat. Allah berselawat kepada manusia. Para malaikat berselawat kepada manusia. Apa hikmahnya? لِيُخْرِيْجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَنُونَ Untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Nah, apabila Allah telah berselawat kepada kita, maka Allah akan membawa kita kepada cahaya. Cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya kehidupan. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan selawat Allah? Bagaimana cara kita menambahkan selawat para malaikat? Yaitu dengan kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Kecil, ringan, gampang. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Ternyata pahalanya besar. Suatu hari Rasulullah SAW. Beliau keluar menemui para sahabat beliau dengan wajah yang berseri-seri. Dan Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang gampang kelihatan. Marah dan gampang kelihatan bahagia di wajah beliau. Dan Rasulullah SAW apabila beliau berbahagia, maka seolah-olah wajah beliau adalah seolah-olah wajah beliau adalah kepingan muda-murnama. Oh. Sahabat segera menangkap. Wah, ada berita gembira. Rasulullah datang dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di hadapan para sahabatnya dan benar beliau berkata: Innu atanil manak? Fakalay ya Muhammad, Inna Rabbak Inna Rabbak yurikus Salaah. Amma yurdiq? Anhu la yusalli 'alayikahapun, illa sallaytu 'alayhi 10. Boleh salli 'alaika in sallamtu 'alaihi 'ashara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subuhnya malaikat datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, subuhnya Rabbmu mengucapkan salam kepadamu." Dan Allah berkata, Apakah engkau rida bahwasannya tidak ada seorang pun yang berselawat kepadamu kecuali aku yaitu Allah akan berselawat kepadanya dengan sepuluh selawat. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepada engkau kecuali aku yaitu Allah akan mengucapkan salam kepadanya dengan sepuluh kali salam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan salat yang suai. Maka ikhlaskan azakumullah satu selawat yang kita ucapkan kita mendapatkan apa sepuluh selawat dari Allah subhanahu wa taala satu kali selawat dari Allah penyebab seorang hamba dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya berarti satu selawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah saw menyebabkan kita sepuluh kali dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya Allah subhanahu wa taala ini adalah fadilah yang besar yang Allah karuniakan kepada Ummat Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam Allah ta'ala alamah Ikhwati fillah azzakumullah Baiklah Pada pertemuan Pertama kita setelah Libur panjang Kita tidak menganjutkan Kajian tafsir kita dari surat Sampai surat apa yang terakhir Bapak-Bapak, ingat Surat al-Ma'idah Ya, tapi pada malam hari ini Insya Allah ta'ala kita akan mengkaji dua ayat, kita mengkutip dua ayat dari surat Hud, ayat yang ke-114 dan ke-115. Dalam Al-Quran terjemahan yang ada di masjid kita Tepatnya pada halaman 234 234 A'udhu Billahi Minash Shaitanul Wajim Bismillahirrahmanirrahim وأقم الصلاة طرفا للنهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاته واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن منه Perhatikan ma'asyurah muslimi Ayat yang ke-114 dan 115 Dari surat Al Hurud Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa aqimis salat Dan Dirikanlah salat Warafaih nahar Pada dua ujung siang Dua sisi siang, dua ujungnya. Wazulah furnal leil dan awal permulaan daripada malam. Innal hasana dihirbinah syiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan kejelekan-kejelekan menghapus kejelekan-kejelekannya. Zalika dzikra lidzakhirin. Yang demikian itu adalah dzikra, peringatan lidzakhirin bagi orang-orang yang mengambil peringatan, bagi orang-orang yang selalu ingat. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Dan sabarlah Sungguhnya Allah, maka sungguhnya Allah tidak akan menyianyikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini arti ayat tersebut kurang lebih ma'asyurah muslimin. Dan ayat ini jelas pada maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa'aqimis salat dan dirikanlah salat. Allah tidak mengatakan dan solatlah, tapi dirikanlah solat. Maka maklumur muslimin makna mendirikan solat yaitu melakukan solat dengan kehusukannya, dengan tata caranya, dengan ketentuannya, dengan tumpak ninahnya di awal waktunya. Itu maknanya mendirikan solat. Dan dirikanlah solat. ...tarafaih nahar pada dua ujung siang. Di sini para mufassirin, para ahli tafsir. Memiliki beberapa pendapat solat apakah yang dimaksud pada penghujung siang tersebut. Sebagian daripada ahli tafsir dari kalangan para sahabat, tabi'in dan yang selain mereka... Mengatakan dua penghujung siang yang dimaksud Yaitu sholat subuh dan sholat maghrib siang, siang ada ujungnya Ada awal ada akhir Nah sebagian mengatakan awalnya yaitu sholat subuh Ujungnya yaitu sholat maghrib Ini sebagian pendapat Dan ada sebagian pendapat yang lain juga dan di antara mereka juga terdapat para sahabat, para tabiin, dan orang-orang setelah mereka mengatakan bahwasanya sholat yang dimaksud pada dua penghujung siang tersebut yaitu subuh dan asar, subuh dan asar, ada dua pendapat, atau mungkin lebih, tapi semua pendapat tersebut bermufakat bertemu. Pada satu solat yaitu solat subuh. Tidak ada perbedaan di sana. Solat yang diperintahkan kita untuk mendirikannya adalah solat subuh. Ditekankan dibandingkan solat-solat yang lainnya. Wazulaham min dan awal daripada malam. Di sini para ustadz-ustadz mengatakan bahwasannya awal daripada malam tersebut yaitu solat Isya Awali daripada malam itu salat Isya Innal hasanati yudhibna sayyiati dzalika dzikralil dzakirin Subuhnya kebaikan menghapuskan kejelekan dan yang demikian adalah peringatan bagi orang-orang yang memandangkan Waswir dan sabarlah Sungguhnya Allah tidak menyianyikan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menutup dua ayat ini dengan kata-kata sabar. Tadkala Allah memerintahkan dirikan sholat. Sholat subuh. Atau sholat asar atau maghrib atau isya. Kemudian kata Allah sabarlah. Menunjukkan kunci dari mendirikan sholat itu apa? Sabar. Itu kuncinya. Kunci mendirikan salat sabar. Kunci bisa khusyuk di dalam salat sabar. Orang kalau enggak sabar dalam salat, lihatlah salatnya begitu cepatnya. Iya atau tidak? Iya. Orang yang salat seperti kilat menyambar. Atau dalam bahasa syariat seperti patukan burung gagak itu penyebabnya satu, enggak sabar. Enggak sabar. Orang yang bisa salat khusyuk Sabat beliau memasuk. Rasulullah Taala. Apabila beliau sujud, maka manusia akan menduga itu hanyalah tumpukan kain, bukan manusia. Saking lamanya, sujud beliau memasuk, sosok beliau Rasulullah Taala kecil. Sabat yang beliau kecil. Orangnya kecil, tidak tinggi, tidak usah. Apabila beliau sujud, saking lamanya, saking khusyohnya, maka manusia menduga itu hanyalah tumpukan kain, bukan orang. Kem tenangnya muslimin. Apa kunci kesabaran? Apa kunci kehusukan di dalam solat? Jawabnya sabar. Makanya kata Allah di akhir ayat: Wasdir fa inna Allah la yudiyu ajral muslimin. Sabarlah. Sungguhnya Allah tidak akan meniayakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat ini masyhur Ma muslimin kita mengambil beberapa faedah Faedah pelajaran. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil ikhwati fillah azzakumullah yaitu ayat ini menerangkan kemuliaan keagungan dari salat subuh secara khusus Kemuliaan salat subuh secara khusus dan benar mayor muslimin Makin besar, makin sulit Suatu amalan, makin besar pahalanya Iya apa? Bukan? Iya, makanya sholat subuh ini paling berantasannya Subuh yang saya maksud Subuh berjamaah ke masjid Bagi laki-laki Bukan subuh setengah tujuh Dijamaah dengan sholat duha bukan Ada sebagian orang Sholat subuhnya dijamaah dengan sholat Maksudnya apa? Sholat subuhnya di waktu duha. bukan itu yang saya maksud Itu ringan, tuh sholat subuh yang seperti itu ringan Salat subuh yang saya maksud di sini yaitu salat subuh berjamaah di masjid. Bagi laki-laki. Salat subuh di awal waktunya bagi wanita di rumahnya. Ini yang berat. Laki-laki berat keluar rumahnya menuju ke masjid. Wanita kadang juga berat. Punya anak kecil, punya, punya bayi. Kadang malam harus bangun. Berkali-kali salat subuh di Allah waktu berat bagi wanita. Masya Allah. Ibu-ibu yang punya anak kecil faham. Di saat bangun dia harus ganti pakaian. Karena pakaiannya terkena tipisnya anak bayi. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan besarnya ganjaran pada besarnya lintangan. Salat subuh memiliki keutamaan. Apa keutamaan salat subuh diantara yang pertama ma'asyurah Muslimin. Orang yang melaksanakan salat subuh mendirikan maaf lebih tepatnya dengan kata-kata mendirikan orang yang mendirikan salat subuh maka dia akan mendapatkan keselamatan dari gangguan syaitan keselamatan dari gangguan syaitan Apa kata baginda Nabi kita Rasulullah SAW Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ubayy bin Ka'ab ta'ala anhu Yaqul asy-syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza idza huwa na thalathat 'uqad syaitan mengikat di tengkuk kepala salah seorang di antara kamu apabila dia tidur dengan tiga ikatan tengkuk masyaallah kuncinya ikatan syaitan masuk dulu sini setiap orang tidur ikat Kemudian syairan tersebut pada setiap kali ikatan dia mengatakan tawil malammu masih panjang maka tidurlah. Lihat ikhwah, bapak-bapak sekali. Ya. Coba di saat bangun surat subuh itu lihat jam. Wah, masih lama ini. Berapa? 10 menit lagi. Iya atau tidak? 10 menit itu yang kebayang oleh kita bang. masih Masih lama padahal 10 menit lagi. Kalau mau ke kantor, tinggal 10 menit lagi. Rasanya apa? Wah, sudah mepet ini waktunya. Benar atau tidak? Syaitan, lah ya, Nabi. benar apa yang dikatakan Nabi kita? Tak mungkin Nabi kita berdusta. Haleh khalayi rumuqawil farkul. Malam masih panjang tidurlah. Betul. Kadang-kadang 5 menit aja terasa oh, masih lama kok. 5 minit lagi. Apalagi santri maaf. 5 menit itu Masya Allah Cepat santri itu Bakun terakhir selesai namanya. Makanya 5 menit dah masih lama ya. Karena santri terbiasa Bangun tidur Bangun tidur itu biasa bagi santri Alhamdulillah Ini santri Masya Allah Saya kabarkan, Memang Menderita di saat masih nyantri Tapi sudah besar nantinya Menjadi Istimewaan tersendiri Kebiasaan Yang enggak didapatkan oleh orang Yang enggak pernah nyantri kalau oh, santri bapak-bapak, bangun tidur, bangun tidur enggak pusing mereka insyaAllah. Kalau bapak -bapak, -bapak, bapak bapak coba tanya aja sendiri. Ini... ...pahitnya untuk ilmu, manis belakangan. Kemudian... ...kata Rasulullah SAW, فَإِنِ اسْتَيْقَبْ فَذَهْقَرَ اللَّهِ إِنْحَلُّ تَعْقُدَانِ Apabila seseorang bersebut bangun dan dia mengingat Allah, berikan kepada Allah lepas satu ikatan. Apabila dia berwuduk fa in tawadda al hal naqdah dia berwuduk lepas yang kedua. fa in salla al halat aqdah apabila dia salat maka lepas yang ketiga bangun mengingat Allah alhamdulillahil ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur apabila dia bangun di tengah malam dia mengucapkan firman Allah innani fi khalqis samawati wal ard thumma cakkan zikir, zikir lainnya Kemudian dia berdoa kemudian dia salat lepas ketiga ikatan. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi <tip> Wasallam? Fasbah Fa nashiat taiban nafs. Maka dia memasuki waktu paginya dalam keadaan bersemangat, taiban nafs bersih jiwanya, baik jiwanya. Lihat. Ya. Makanya orang kalau tidak mengajarkan ajaran Rasulullah bangun langsung mandi langsung ke kantor. Sampai di kantor keruh itu hatinya. Lihatnya kita tak enak walaupun dia sudah pakai, pakai make up apa make up, pakai tepung atau apa jenisnya, <SILENCIO> pakai minyak. Subhanallah, ekor. Dan, dan ada salah jadi Rasulullah salah. Tapi di saat sesuatu tersebut bangun maka di saat pagi tersebut akan bercahaya wajahnya. Apa apalagi, apalagi kalau seandainya dia bangun pada malam hari. Allahu Orang yang melaksanakan salat malam, tidaklah ada seorang hamba melaksanakan salat pada malam hari kecuali bercahaya wajahnya di pagi Dan hal tersebut terbukti diketahui pada zaman dahulu bahkan oleh para hamba sahaya, para budak. Pada zaman dahulu ikhlas karena Allah, bukan pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu para budak-budak wanita, hamba sahaya wanita yang ingin dijual dan dia ingin mendapatkan majikan yang kaya raya, maka mereka melakukan sholat malam agar pagi hari wajah mereka bercahaya, berharap dibeli oleh orang yang kaya. Tahu itu hamba saya pada zaman dahulu, Masya Allah Wa Taala. Dan jika seandainya dia tidak melakukan hal tersebut, tidak bangun, tidak berpikir. Tidak berhuduk. Tidak sholat. Atau mungkin dia sholat subuh tapi tidak pada waktunya. Dia melaksanakan sholat subuh tapi tidak mendirikan sholat subuh. Bisa termasuk dalam ancaman berikut ini. Apa kata Rasulullah? Wa illa asbaha khabithan nafsik aslam. Kalau seandainya tidak. Maka pagi harinya dia dalam keadaan kotor jiwanya. Dan pemalas. Dan malas. Makanya ikhwas karen a'zadimu wa jaraf. Orang yang rajin mendirikan salat subuh memiliki jiwa yang kotor dan kebanyakan orang-orang yang keruh dan kotor jiwanya perhatikan salat subuh, ini. bisa dibaca. <coughs> Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata salah. Yang kedua, diantara fathilah salat subuh yang kedua. yaitu dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man shalla as-subha ka la mustariway fi jamaa' fa huwa fi dhimmatillah" Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka dia berada di dalam perlindungan Allah. Maka ikhlas kali na'zabkan Allah. Apabila subuh kita bocor. Paham makna bocor saya. Apabila sholat subuh kita bocor. Pada ketiduran, ketiduran, ketiduran. Kalau ketiduran sekali, ketiduran namanya. Tapi kalau ketiduran tiap hari itu namanya apa? bapak-bapak? Bangun-bangun dan tidak berjamaah. Masya Allah. Bila semua orang tersebut telah melaksanakan surat subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah. Maka apabila kita melihat kita sudah terhalami melaksanakan surat subuh berjamaah sampai berkali-kali, maka hati-hati. Itu pertanda syaitan mulai menguasai tubuh kita. Mulai menguasai jiwa kita. Mulai menguasai hati kita. Maka hati-hati ikhlas dan ma'zal. Ini adalah suatu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara fadilah salat subuh juga yaitu keselamatan. Masya Allah ini puncak Keselamatan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Layadji an-nar rajulun ahadun qabla tuluu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha", ya'ni fajr wal 'ashr. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang melaksanakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Salat sebelum terbit matahari apa? fajr Sebelum terbenangnya salat. Masyaallah. Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla berdaini bardaini dakhala jannah." Barang siapa yang melaksanakan salat yang dingin. Salat yang dingin, salat pada waktu yang dingin. Di antaranya apa? Subuh. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Allah oh sekalian fadilah imsah imsa. utamanya sangat besar sekali bahkan sebagian daripada para ulama rahimahumullah Di antara fadilah berikutnya mengatakan di antara fadilah solat sebelum solat subuh solat apa? solat sunat Fajar sulat, sebelum solat subuh Apa kata Rasulullah Raka'at al-fajri khairul minat dunia Oma fiya Dua raka'at Solat fajar, solat sunat sebelum subuh Lebih baik daripada dunia dan Isinya Apa kata para ulama Kalau seandainya Solat sunat subuh Saja seperti itu pahalanya Apalagi solat Apalagi solat subuhnya Masya Allah Masya Allah kalau solat sunat sebelum solat subuh saja itu solat sunat. Tidak mungkin solat sunat lebih afdal daripada solat wajib. Tidak mungkin. Kalau seandainya solat sunat sebelum subuh saja Lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka apa lagi solat? Maka apa lagi solat subuhnya? Maka ikhwah sekalian Azzafullah. Kau muslimin. Berusaha mereka datang ke masjid. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tak sakit, tidak mampu berjalan, dan beliau tetap datang ke masjid walaupun harus dibopong oleh dua orang. Yuhadah baina rujulai. Dibopong oleh dua orang baginda Rasulullah SAW. Tetap datang ke masjid. Menunjukkan bahawa di belakang itu semua ada fadilah-fadilah yang besar yang telah disiapkan oleh Allah SWT. Di antara sunnah salat subuh juga bagi muslimin orang yang melaksanakan salat subuh tersebut mendapatkan pahala seperti telah melaksanakan salat malam semalaman suntuk Allah sadarkah kita salat subuh itu besar pahalanya Apa kata Rasulullah sallallahu Man shalla al-isha fi jama'ati fa ka'annama qama al-layl. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka laksana dia telah melaksanakan salat setengah. Orang salat fajar fi jama'ati fa ka'annama qama al-layla kullah. Rawadu muslimin. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat fajar. Secara berjamaah. maka seperti dia telah melaksanakan sholat. Semalaman penuh. Hadis Sahih bi'lwa'i kenal imam muslim. Maka masyarakat muslim perhatikan. Sholat-sholat yang besar pahalanya ini. Mestinya biasanya jarang orang yang melakukannya. Jarang orang yang berat masyarakat muslim. Kemudian diantara fadilah subuh Dan ini fadilah yang sangat besar sekali Lebih besar daripada sebelumnya Lebih besar Daripada Masuk ke dalam surga Masya Allah Ada pahala dan jarang yang lebih besar Daripada masuk ke dalam surga Ada Jawabnya ada Yaitu Orang yang melaksanakan, mendidikan surat-surat jemaah, mendapatkan fadilah, karunia, diberikan kenyakmatan menatap kewajah Allah. Para ulama, rahimahullah mengatakan, menatap kewajah Allah adalah suatu kenyakmatan yang mengalahi kenyakmatan surga seluruh ini. Mengalahkan seluruh kenyakmatan surga. Mengalahkan kenikmatan bidadari, mengalahkan kenikmatan. hidup dan lain-lain sebagainya. Dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali, radhiyallahu taala alaihi wasallam, beliau berkata: "Sekali kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menatap kepada bulan Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap kebudak-budak. Allah Taala. Bayangkan Rasulullah duduk bukan di bawah, atas, menatap kebudak. Pada saat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, pada sahabat-sahabat beliau, innakum. Satahkan Rabbakun, kama terahkan hal ini. Tidak berdiam di dalamnya. Semuanya kalian, wahai sahabatku, akan menatap kepada Rabb kalian kepada Allah. Sebagaimana kalian melihat kepada bulan bernama ini, dan kalian tidak terhalangi sedikit pun juga. Ini adalah fadilah keutamaan di antara keutamaan para sahabat Nabi. Dikatakan oleh Rasulullah rasulnya para sahabat akan masuk ke dalam surga dan akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat pilihan dan wasiat beliau adalah wasiat bagi umat Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inistata'tum an la tudhlamu 'ala salatin qabla tul'i asy-syamsi wa qabla dhurubiha Jikalau seandainya kalian mampu, tidak terhalangi, tidak dikalahkan. Untuk bisa melaksanakan sholat sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Maka lakukanlah. Lakukan sholat sebelum matahari terbit. Itu sholat apa? Subuh dan sebelum terbenam itu sholat? Sholat asal. Masyarakat. Kalau seandainya iklir sanggup tidak dikalahkan. Menunjukkan apa? Kata-kata tidak dikalahkan ini menunjukkan apa? Menunjukkan dua sholat ini sangat banyak rintangan yang siap mengalahkan manusia. Jangan mau kalah. Kalahkan rintangan. Datang ke masjid. Ini kan sholat berjamaat. Maka saksikan oleh masyarakat muslim ini. Begitu banyak manusia dikalahkan dari sholat ini pada, pada zaman sekarang. Saksikan masjid pada sholat asar. Bagaimana masjid pada sholat asar? Saksikan masjid pada sholat subuh. Masya Allah. Pada fadilah yang sangat besar sekali, puncak daripada kenikmatan sorga, yaitu menatap kepada wajah Allah. Ar-Rahman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengkurniakan kenikmatan tersebut buat kita semua. Fadilah yang kedua, faidah yang kedua dari dua ayat ini, setelah faidah menerangkan keutamaan asal subuh yaitu kebaikan menghapuskan kejelekan kebaikan menghapuskan kejelekan Dan اخوخ فلان عزكم الله sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita mendengarkannya wasbi'is sayyata alhasana tafhawah iringi perbuatan dosa dengan kebaikan maka insyaallah dosa tersebut akan dihapuskan yang namanya manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa kita semua selalu berbuat dosa tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iringi perbuatan dosa apabila kita berbuat dosa Segera lakukan perbuatan kebaikan. Segera lakukan perbuatan kebaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan istai insyaallah perbuatan dosa tersebut akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama rahimahumullah mengatakan apa sih Kebaikan yang dilakukan setelah berbuat dosa. Para ulama memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, kebaikan yang dimaksud di dalam ayat tersebut dan dalam hadis tersebut, yaitu taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Bila kita berbuat dosa, iringi dengan kebaikan dan kebaikan apa yang paling cocok, yang paling pas, yang paling tepat yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Segera bertobat kepada Allah dan dia adalah sebaik-baiknya kebaikan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Dalam surah Taha ayat 82. Apa kata Allah? Wa inni laghaffar. Liman taba wa amana wa 'amila salihan tumahdida. Apa kata Allah wah ini la ghafar. kata kata ghaffar artinya sangat banyak mengampuni dan saya kata Allah adalah Rob yang sangat luas ampunannya ghaffar bagi siapa lima <tuh> tahap bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Kakak ikhwa sekalian, azzakumullah. Apabila kita berbuat dosa segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera bertobat. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah sebaik-baiknya kebaikan yang kita lakukan setelah kita berbuat dosa dan kemahsyatah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis kursi, hadis masyur. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah bercerita mengenai perkataan Allah. Apa kata Allah? Aznab abdul dabbani faqala rabbi inni amiltu dhamban faghfir li seorang hamba berbuat dosa kemudian dia berdoa ya Allah wahai rabku aku telah berbuat dosa maka ampunilah maka ampunilah pada saat tersebut apa kata Allah apa kata Allah alima abdi anna lahu rabban yangfiru dhamban Wahai kudus bidzab, pendagfara tulai amin. Hamba ku yang telah berbuat dosa tersebut dia tahu, dia sadar bahasanya dia memiliki Rob yang mengampunkan dosa, memaafkan kesalahan dan sungguh aku telah ampunkan hamba ku tersebut. Allah. Yang punkan oleh Allah subhanahu wa taala di saat seorang hamba datang mengetuk pintu ampunan Allah subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba datang. Mengetuk pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia jatuh berbuat dosa lagi. Kemudian datang meminta ampun lagi kepada Allah. Allah ampunkan lagi. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah bosan. Mengampunkan dosa seorang hamba. Yang benar-benar bertobat kepadanya. Sampai hamba tersebut. Yang bosan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pernah datang salah seorang kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat Rasulullah bertanya ya sahabat Rasul jika Rasulullah seorang hamba berbuat dosa apa yang harus dia lakukan para sahabat Rasul menjawab itu dia beristighfar memohon ampun kepada Allah dan bertobat memohon ampun dan bertobat kepada Allah Kemudian ditanya lagi, kalau seandainya seseorang tersebut lagi berbuat dosa lagi, dijawab dia, dia bertobat. minta ampun kepada Allah. Kalau dia berbuat dosa lagi, minta ampun kepada Allah dan berdoa. Diulangi terus, diulangi terus, <coughs> sampai penanya tersebut berkata, ada mata, ada mata, sampai kapan seperti ini terus? Berbuat dosa, minta ampun. Berbuat dosa, minta ampun. Sampai kapan? Dijawab oleh sahabat tersebut. Hatta yakuna syaitan huwa bahsul. Dia lakukan hal tersebut terus. Sampai syaitan tersebut yang bosan. Dan dia kalah dan dia mencerahkan. Allah Akbar. Dalam hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. La azalu aghfir lahum mastaghfaruni. Aku akan senantiasa mengampunkan mereka. Senantiasa. Selama-lamanya aku akan mengampuni mereka. Mastaghfarun. Selama mereka mohon ampun kepada-Nya. Kuasnya ampunan Allah Subhanahu Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kebaikan yang dilakukan setelah berbuat dosa itu umum. Kebaikan apa saja? Berbakti kepada kedua orang tua, selesai berbuat dosa berbakti kepada kedua orang tua, bersedekah, berjihad di jalan Allah untuk menutupi dosa-dosanya, melakukan salat berjamaah, melakukan haji dan umrah. Dan di antara sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan, Islai kalau Syekh Al-Albani sahihah, di antara sebaik-baiknya kebaikan itu mengucapkan La ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Sebelum kita berlanjut kepada faedah yang ketiga, iaitu kembali kepada permasalahan luas dua sepiampunan Allah tadi ikhwasar hadza kumullah perhatikan di antara bentuk ihsan aku nang Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan melupakan dosa-dosa kita yang begitu lama kita melakukannya Allah ampunkan dengan taubat yang terakhir kita lakukan berbeda dengan manusia Manusia bagaimana sifat mereka Manusia bagaimana Kecondongan mereka Manusia Melupakan kebaikan-kebaikan Yang dilakukan oleh seseorang Disebabkan karena Satu kesalahan yang dia lakukan Di ujung perjalanannya Itu kan sifat manusia seperti itu Selama ini berbuat baik Bertahun-tahun lamanya, Kemudian suatu saat dia berbuat salah Kebaikan yang bertahun-tahun ini Langsung Dihilangkan yang terpampang di wajah orang lain adalah kesalahan terakhir yang dia lakukan. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala kesalahan panjang kita, dosa panjang kita, kelalaian panjang kita diampunkan oleh Allah. Cuma dengan satu tobat yang kita lakukan di akhir hayat kita. Begitu pemurahnya Allah dan begitu pelitnya manusia. Maka Ridho siapakah yang harus kita cari? Ridho manusia atau ridho Allah? Subhanallah. Sepanjang hayat, si fulan berusaha mencari ridho masyarakat. Segala bentuk kegiatan masyarakat diikuti. Segala bentuk dosa masyarakat diikuti. Segala bentuk bid'ah masyarakat diikuti. Satu saat dia jatuh dalam persalahan, masyarakat segera membuangnya. Berbeda dengan Allah, Allah tidak. Dari kecil, selalu lupa kepada Allah. Di akhir hayat dia ingat kepada Allah. Yang ingat terakhir itulah yang menjadikan patokan dari Allah SWT. Al-amal Al bil-khawatim. Amalan tersebut dilihat dari khawatimah. Allah. Faedah yang terakhir. Bahasanya, ketaatan tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan kesabaran wasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-musi'in sabarlah kata Allah sungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan maka tampak pada ayat ini Allah mengingatkan dua hal yang pertama mengingatkan untuk sabar karena tidak akan mungkin suatu ketaatan apapun Kecuali dengan sabar mulianya mereka para salafus saleh Mulianya para pejuang-pejuang Islam, mulianya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulianya para ahli ibadah karena kesabaran mereka yang berlebih dibandingkan kita. Sabar kunci kesabaran. Makanya, salah seorang sahabat mengatakan kedudukan sabar bagi iman seorang hamba seperti kedudukan kepala bagi jasad seorang manusia. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Sebagaimana tidak ada nyawa, tidak ada jasad bagi orang yang tidak memiliki kepala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa'inna Allaha la yudi'u ajrul husin. Allah tidak akan mengisyahkan. Ini keyakinan harus kita angkat. Di saat kita mengalami pahitnya beribadah, pahitnya berdawah, yakin kepada Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wahidnya melangkahkan kaki ke mesjid yakin satu langkah jangankan satu langkah setengah langkah saja tidak akan disiasiakan oleh Allah subhanahuwataala. Usaha kita melangkahkan kaki menuju ke masjid. satu duri menginjak kita subhanallah satu duri kita injak kita rasakan sakitnya kesandung kita kita tidak akan disiasiakan oleh Allah kita akan melihat gajaran tersebut pada hari akhirat nantinya maka butuh kepada kesabaran kaum muslim butuh kepada kesabaran salah seorang salaf berkata mengenai perjuangan beliau untuk bisa melaksanakan solat malam, apa kata beliau? Khabtul nafsi 20 tahun, fatenadzatul bia 40 tahun. Saya berjuang, menahan sakit, melawan jiwa saya sendiri, melawan diri saya sendiri untuk bisa solat malam. Khabtul nafsi al qiyamillah untuk bisa solat malam selama 20 tahun namanya. Jadi selama 20 tahun ini membiasakan dirinya tuh salat malam. Masih juga kadang jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Berapa lamanya? 20 tahun. Nah. 20 tahun namanya. Kemudian apa kata beliau setelahnya? Saya merasakan kenikmatan salat malam selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Jadi usia beliau lebih dari 60 tahun ini, ya. Masyaallah. Oke, okay, ikhwah sekalian, 'azza wa jalla. bentuk perjalanan hidup manusia, butuh perjuangan, butuh kesabaran untuk dia tahu bahwasanya akhir Dan semua perjalanan adalah bertemu dengan Allah, kemudian mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lewati di atas permukaan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah 'azhahumullah, sebelum saya tutup kajian kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu faidah yang saya temukan suatu faedah ilmiah yaitu perbedaan antara orang yang saleh dengan orang yang musleh yang dengannya kita tutup kajian kita insyaallah apa perbedaan antara orang yang saleh yang baik dengan orang yang muslih Pengajak kebaikan Pengajak kepada Kebaikan, apa bedanya? Orang yang saleh, Orang yang baik Itu kebaikannya hanya buat dirinya sendiri Rajin sholat Rajin puasa Rajin sholat, menahan dirinya Gak menghibah orang Gak menggunjing orang, tidak hasad kepada orang Ini kebaikan Cuma buat diri sendiri. Orang yang muslih. Mengajak kepada kebaikan. berdakwah, Maka kebaikannya. Buat dirinya. Dan buat orang. Orang baik. Orang baik. Ini ketahuan berdakwah, Ini ketahuan berdakwah. Orang yang mengajak. Orang yang baik maka kebaikannya putus di saat dia meninggal dunia. Benar atau tidak? Iya. Tapi orang yang mengajak kepada kebaikan, maka kebaikan pahalanya dia tidak akan putus walaupun dia telah meninggal dunia. Kemudian di antara perbedaan antara orang yang baik dengan orang yang mengajak kepada kebaikan. Di antara perbedaan yang mendasar, yaitu orang yang baik, Dicintai oleh manusia. Dan orang yang mengajak kepada kebaikan, maka akan banyak manusia yang memusuhinya. Masya Allah. Itu konsekuensinya. Watawasawbil haqqi Watawasawbil Sabar. Dan kalau seseorang bil haqq berwasiat kepada kebenaran, berda'wah, maka dia harus berwasiat kepada Salah nyam itu pada kepada kesamaan karena banyak manusia yang akan melintani dan memusuhinya. Maka orang yang saleh dicintai oleh manusia. Tapi orang yang muslih akan banyak manusia yang memusuhinya. Makanya Nabi kita, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, beliau adalah orang yang saleh dan banyak dicintai oleh Manusia, orang kafir pura-pura nak Rasulullah. Mereka mengatakan Rasul adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, dicintai. Di zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah cinta kepada Nabi kita, karena beliau jujur, beliau baik, beliau soleh. Tapi tak kala beliau telah menjadi Rasul, beliau boleh menjadi musleh, pengajar kepada kebaikan, beliau berdawah, menyampaikan kebenaran. Apa yang terjadi? Manusia tetap kita atau banyak manusia yang memusuhi beliau? Banyak yang memusuhi beliau. Banyak memusuhi beliau. Rasul. Rasul saja Pengajak kepada kebaikan. Pengajak kepada surga. Banyak yang memusuhinya apalagi selain beliau. Daripada umat yang mengajak kepada kebaikan. Kepada jejak Rasulullah. Ses. Maka dipusuhi ke seluruh daripada kita. Kita bagi dunia ini. Makanya Luqman Berwasiat kepada putra beliau Dalam wasiat yang Jelas dalam surah Luqman Apa kata beliau kepada putra Ia ya, bunay Aqim as-salah Wa'mur Bilma'ruf anil munkar Kemudian apa lanjutannya Wasbir Ala ma'asa Wahai puteraku, wahai anakku, dirikan salat. Ajak baik kepada kebaikan. Larang daripada kemungkaran, ya. Muslim, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, kemudian apa wasit beliau? Wasbir ala ma asaba. Sabarlah engkau atas apa yang menimpa. Mesti yang sama. Mesti yang sama. Maka orang yang baik Dicintai Orang yang mengajak kepada kebaikan Akan banyak yang mengusuhinya Maka dia susah Maka dia susah Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Perhatikan, firman Allah Bahasanya Allah tidak akan Menghancurkan suatu negeri Jikalau seandainya Pada negeri tersebut terdapat Orang-orang yang muslih Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Apa kata Allah? "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun dan tidallah hukamum." Akan binasakan suatu negeri disebabkan karena kedzaliman sementara penduduknya masih terdapat orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Allah tidak mengatakan wa ahluha salihun tidak, tapi Allah mengatakan wa ahluha muslihun. Selama pada negeri tersebut masih ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, penuh banyak jumlah mereka maka Allah tidak akan binasakan negeri tersebut. Tapi kalau seandainya pada negeri tersebut masih banyak orang-orang yang saleh. Rajin sholat tapi buat dirinya saja. Rajin puasa buat dirinya saja dan tidak berda'wah. Maka Allah akan binasakan kaum berseru bersama orang-orang yang berbuat kerusakan. Bersama orang-orang yang berbuat kerusakan. Lihat begitu tajamnya perkataan Allah SWT. Demi Allah tidaklah terdapat satu kata dalam Al-Quran. Kecuali di belakangnya terdapat ratusan hikmah. Bahkan ribuan hikmah yang dipelajari oleh orang-orang yang dipelajari. Ikhwafillah a'idatumullah. Semoga apa yang kita dengar pada kesempatan kali ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua Apabila ada yang benar maka dia berasal dari Allah semata Apabila ada yang salah maka dia berasal dari diri saya dan syairah Mohon maaf atas segala kesalahan tersebut Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha idahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh